Ràdios Limitats veia 91.6 FM És del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla! 91, Francis, F.M. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores! Ràdios Limitats veia 91.6 FM. Amnistia Internacional ha denunciat amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano que celebra precisament avui la violència i la discriminació que aquest col·lectiu segueix patint a Europa. En un informe, l'ONG ha exigit a la Unió Europea, un conjunt, en conjunt i als països membres en particular, que canviïn el discurs polític que propici els setges gitanos i apliqui la legislació amb vigor. L'informe supralla que els últims anys s'ha produït un acusat augment de la freqüència de la violència contra els romanís a Europa i que la resposta a aquest alarmant fenomen és deplorablement insuficient. L'estudi analitza la situació a Grècia, França i la República Txeca i extrapola els seus resultats al conjunt d'Europa, ja que considera, segons ha explicat l'investigador Marco Perolini, que són representatius del que passa també a la resta de països. L'organització destaca que la discriminació, els desallotjaments forçosos, la segregació i l'educació de qualitat inferior són la norma en molts països i lamenta que els governs de tota Europa giri l'esquena aquests ciutadans sovint qualificats D antisocials i no desitjats. Per això demana als governs i nacionals i a la Unió Europea que es comprometin, visiblement i sense reserves, a erradicar la plegada de la discriminació, la intolerància i la violència inacceptables. És intolerable que l'any 2014 una comunitat tècnica encara sigui objecte d'aquest tipus de violència, com a actor en l'escena internacional, la Unió Europea no pot ser creïble si manté aquesta discriminació. Això és que ha assenyalat perolidi. El denunciava, per exemple, que molts dels 20.000 romanils que viuen a França ho fan en assentaments informals, on gairebé mai tenen accés a serveis bàsics com l'aigua i el sanejament, o que entre els 250.000 i els 350.000 que resideixen a Grècia són objecte de tracte discriminatori des de fa generacions. Segons aquest organisme, els líders europeus cedeixen massa sovint els prejudicis que alimenten la violència contra aquest col·lectiu, i la Unió Europea és reticent a qüestionar els estats membres per una discriminació sistemàtica que és evident. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 I comencem parlant dels paradistes del Mercat de Sant Andreu, que demanen millores. Alguns dels venedors del Mercat de Sant Andreu estan preocupats perquè creuen que el mercat necessita reformes. Tot i això, no volen que el recint tanqui i temen un procés d'obres llarg. Pugui fer augmentar encara més el nombre de parades tancades. El Mercat Municipal de Sant Andreu és un dels mercats més antics de la ciutat, però no s'ha renovat mai. Ja fa temps que es parla d'una possible reforma, però no tots els paradistes ja estarien d'acord. Consideren que hi ha altres actuacions que són més urgents. El Mercat de Sant Andreu té 42 parades, però una quarta part estan tancades. Això, segons els comerciants, dona mala imatge i caldria que l'Institut Municipal de Mercats hi posi remei. Amb aquests precedents, els, els paradistes del Mercat de Sant Andreu són prudents i prefereixen no picar-se els dits amb canvis importants. El Mercat de Sant Andreu va néixer a final del segle XIX amb un mercat a laurell lliure i el 1914 es va construir l'edifici actual. I ara ens en anem cap a Baró de Viver, un d'aquests barris que a vegades doncs, costa de trobar informació al respecte. I el que sí que us hem de dir és que 192 famílies de Baró de Viver reclamen ajuts per la instal·lació d'ascensors. Més de 20 anys després que el patronat municipal de l'habitatge construís els edificis en què es van reallotjar els veïns de les anomenades cases barates, 192 famílies continuen sense tenir-hi ja ascensors. Moltes ara són grans i això els impedeix fins i tot sortir de casa. Els veïns reclamen ajuts perquè se'n puguin instal·lar, però temen que el cos de l'obra continuï sent inassumible. A inicis dels anys 90, Barodó i Bé va viure un procés de remodelació urbanística que va modificar la, la fisonomia del barri. Molts dels veïns van canviar les casetes baixes, conegudes com a cases barates, pels pisos. El patronat municipal de l'habitatge va ser l'encarregat de la reforma que es va desenvolupar en diverses fases. En els edificis, que corresponen a la segona fase, no s'hi van instal·lar ascensors perquè llavors la llei no hi obligava. A Bardo bé, un 20% dels habitatges no tenen ascensor. En concret, aquests blocs de pisos corresponen a la segona fase de remodelació del barri. Els va construir el patronat municipal de l'habitatge fa 22 anys, poc abans que entrés en vigor la norma que obliga a instal·lar ascensor als habitatges de nova construcció. A cadascun dels immobles hi viuen entre 6 i 12 famílies. Per això, tot i les ajudes públiques que ens existeixen per a la instal·lació de d'ascensors, el cost de l'obra continua sent massa elevat. Els Expliquen els veïns que si l'ENC municipal no accepta una fórmula de finançament alternativa, molts seguiran contemplant al carrer des de la finestra de casa. Més d'informació, parlem de les escoles municipals de música de la ciutat que celebren el seu 20è aniversari. Les quatre escoles municipals de música de la ciutat celebren el 20è aniversari de la creació dels centres A Sant Andreu i a l'Eixample amb unes 50 activitats gratuïtes i públiques en què hi actuen els alumnes. Segons ha informat el regidor d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardenuí, la celebració respon a la necessitat de donar visibilitat als ensenyaments musicals de la ciutat. El conjunt d'activitats acabarà el 13 de juny amb una altra exhibició al Museu Marítim de Barcelona. Les celebracions que es desenvoluparan mitjançant concerts dels alumnes al llarg d'aquests mesos a les escoles de música o en altres equipaments municipals, venen acompanyades per un canvi de logo de les institucions, així com de la implantació d'una intranet perquè les famílies puguin consultar l'expedient o l'assistència dels seus fills i perquè puguin mantenir el contacte amb el professorat. Segons ha afirmat el regidor, la família i es paguen un 25% del cost total de les ensenyances que estan subvencionades, un 14% per la Generalitat de Catalunya i un 61% per l'Ajuntament. Però aquest any encara no s'han pactat els diners que aquest rebrà del govern. De moment hi ha 4 escoles municipals de música a Barcelona. Els equipaments dels districtes de Sant Andreu i l'Eixample es van obrir fa 20 anys. El centre del districte de Sarrià va veure la llum 8 anys més tard i el més recent, el de Nou Barris, va començar fa 6 anys. Un total de 2.525 alumnes s'han matriculat aquest curs en els centres educatius, uns 1.600, dels quals tenen entre 5 i 18 anys. Encara que només s'han obert 270 84 places de les que han quedat lliures després que l'alumne decidís abandonar el curs per cobrir una demanda de 739, segons ha explicat el director dels centres educatius municipals, Casimir Macià. I ara obrim, doncs, a plana d'obres, perquè hem de dir que hi ha millores en el clavegaram del passeig de Mollerussa. Us comuniquem que fins l'11 d'abril d'aquí d'any, 2014, es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegaram, al passeig de Mollerussa, al barri del Bonpastó. I és per aquest motiu que el trànsit i l'àrea d'aparcament es hauran afectats de manera puntual mentre durin les obres. Està previst que aquestes obres finalitzin aquest mateix mes d'abril del 2014. Ara, si sí, ara obrim plana cultural, parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre experiències de voluntariat internacional. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us oferirà de mà a dijous a les 6 de la tarda una xerrada sobre experiències de voluntariat internacional. Doncs joves que han fet voluntariat, comparteixen les seves experiències arreu del món i com, viatjant i participant en iniciatives solidàries, han madurat i conegut altres idiomes i cultures. Aquesta xerrada és a càrrec del Punt d'Informació Juvenil de García la Solpig, tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa Biblioteca Tritat Vella José Barbero i recordem que l'aforament és limitat. I una altra activitat també a tenir en compte i ja, ja us avancem des d'aquí és que el Centre Cultural Can Fabra presenta el llibre Arte en el Antigu Egipto, claves para su interpretació. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, suferirà demà dijous a partir de les 7 de la tarda la presentació del llibre Art en l'Antiu Egipte, claves per a la interpretació de Susana Alegre García. Els sembl... Per què els antics egipcis sempre semblen de perfil? Doncs aquesta és una pregunta habitual en relació a l'art de l'antic Egipte. Sens dubte, l'art de la mil·lenària civilització faraònica és fascinant i té una estètica molt particular. El llibre Art en l'Antiu Egipte, clavés per a su interpretación de Susana Alegre García, permet desxifrar el llenguatge d'aquest sorprenent art, conèixer els seus artificis visuals i recursos d'expressió. La presentació del llibre Art en l'antiu Egipto, claves per a la seva interpretació, eh, és organitzada pel Centre Cultural en Can Faura i tot història i associació cultural. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. L'autocar que fa el casal i deixes enrere, aviat que la ribera i el comtat a punt d'arribar, veus com l'horta t'abrassa, rient i plorosa, et demana coratge, nitíssim d'abril, la dina forçada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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui, de fet ara el que fem és ampliar una de les informacions que us oferíem en començar el programa i és que Amnistia Internacional ha denunciat amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano que precisament es celebra avui la violència i la discriminació que aquest col·lectiu segueix patint a Europa. Doncs, eh, ens... Per aclarir aquest tema, doncs, es va fer un informe i precisament d'aquest informe d'Amnistia Internacional és el que en volem parlar avui. Parlem amb el portaveu d'Amnistia Internacional, el senyor Dani Vilaró. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, què, és el que vol què és el que pretén aquest informe que acabeu de publicar? Doncs mira, nosaltres bàsicament en aquest informe el que fem és, és eh, denunciar el paper de, de la Unió Europea, dels països europeus, que no només no, no estan reduint la, la discriminació, la intimidació i la violència que pateixen moltes persones dècnia eh, gitana a molts països europeus, sinó que fins i tot en alguns casos l'alimenten. No? I bé, en aquest informe examinem actes de violència, l'assetjament... Motivat per l'odi que algunes persones i fins i tot, com deia, autoritats senten cap a les persones d'Àndia Gitana i, i ho denunciem centrant-nos en, en tres països, tot i que n'hi ha més, que serien la República Txeca, França i Grècia. Uh -huh. uh, també en aquest informe el que diu és que s'ha produït un acusat augment de, de la violència contra els gitanos a Europa. Sí, sí, sí. Uh, tenim... Nosaltres, els nostres informes, sempre documenten casos individuals de, de persones víctimes d'abusos de drets humans que ens els expliquen i ens els documenten. I hem documentat, doncs, des d'exposicions il·legals fins a agressions per part d'altres persones, uh -huh. uh, agressions per part també de, la, de les forces policials manifestacions eh, d'odi anti-gitano, podríem dir, eh, que, acaben a, que acaben amb trencament o atacs a cases de, de persones d'etnia gitana i altres abusos i violacions de drets humans. Tot un catàleg, diguem, d'abusos que, com dèieu, no, no només no es redueix, sinó que, que darrerament, ens preocupa que augmenten en alguns països d'Europa, de, sobretot d'Europa de l'Est. Uh -huh. Doncs et passa una meva companya, Susana, que també té alguna pregunta per fer. Hola, Hola bon, dia, bon dia. Hola, bon dia. És curiós que just en aquests moments de crisi, eh, que hi ha dificultats per tothom, el, el focus i les autoritats i els estats s'afanyin en culpabilitzar a determinats col·lectius que no han fet res. Mm. Sí, I, en, I en el cas dels gitanos és, és una qüestió transversal perquè passa per tota Europa lamentablement. Sí, és així, és així. No? En, en temps de crisi se solen exacerbar aquests, aquests moviments eh, o, o pensaments diguem, que té la gent diguem per, per, per anar contra altres persones no? de, de motivacions racistes xenòfobes i, i això està passant a molts països europeus contra, contra el més dèbil no? que en aquest cas seria doncs, l'ènia gitana recordàvem no? també algunes dades amb motiu del Dia Internacional del Poblo Gitano doncs, com que el 90% de la població gitana viu viu a la pobresa o que un de cada cinc eh, gitanos d'Europa ha patit violència racista i el que nosaltres ens preocupa sobretot és que no es documenta tota aquesta aquesta violència. No? Nosaltres la denunciem però és molt difícil si tu recorres a França o a la República Txeca o a Grècia o a Hongria o a Romania o a Eslovàquia o a Eslovàquia, altres països que tenen aquest problema doncs intentar saber quines són les xifres exactes o l'abast de tots aquests atacs resulta que no, que no existeixen estadístiques, que no existeixen dades fiables perquè els mateixos estats no recullen eh, aquest d'atacs a persones gitanes com a, com, a, com a un acte de racisme o com un acte motivat per l'odi. Clar, si no sabem aquestes estadístiques, si no sabem l'abast del problema, és difícil detectar-ne les causes i intentar treballar per evitar la situació. I estem en un cercle viciós que, que el que està portant és aquesta situació d'indefensió d'aquestes de, de, persones. Vosaltres sabeu, des d'Amnistia Internacional, sabeu quina pot ser la raó que aquests països no recullin aquesta violència cap al poble gitano? És perquè no ho tenen sistematitzat. És a dir, a molts, molts d'aquests països no, eh, els crims d'odi no existeixen com a tals. No? Aviam, tampoc no cal anar gaire lluny. Aquí a l'estat espanyol, de vegades, també és molt difícil saber si un atac a una persona ha estat motivat per, per una qüestió de racisme o, o d'odi racial, que en diem, no? Uh -huh. eh, això, bé, hi ha organitzacions com Sol Racisme que també ho denuncien molt, no? És difícil saber eh, què queda registrat, diguem, a la policia que hi ha hagut un atac d'una persona a una altra persona, però no queda, aquesta motivació racial no queda explícita, no? Uh -huh. I, i, I, per tant, el que han de fer a Espanya i a altres països és, és crear fiscalies de delictes de l'odi, per exemple, com la que sí que existeix a, a Catalunya, però no a la resta de l'Estat, que, que intentin esbrinar realment aquestes motivacions racistes darrere dels crims, perquè és que si no tot això anirà més. Mm -hmm. I aquesta violència es basa, es fonamenta en uns prejudicis de relacionar el poble gitar, no al poble romaní doncs, amb delinqüència, amb ah, drogues clar. amb incultura amb... està clar, és així no? són, són, són delictes basats en, en, en, en unes idees preconcebudes uns prejudicis que el que fan és és alimentar tota aquesta, tota aquesta onada xenòfoba no? de, també alguns partits polítics sobretot a Europa de l'Est eh, saben que això dona vots i, que no, és, i aquí és, també hi ha partits sí, que, que evidentment, evidentment. utilitzant... Mm. Sí, sí, és, és, és molt trist aquesta utilització de l'estereotip i de prejudici cap a certes comunitats per intentar guanyar vots, però això passa sobretot en, en alguns partits doncs, quan, quan s'apropen a eleccions municipals, per exemple, que és un tot el tema de convivència, s'intenta doncs, explotar tot això, no? I realment és un fracàs, és un fracàs de la Unió Europea, és un, un fracàs dels països europeus, perquè realment és un contrast, no? És a dir, la Comissió Europea, la Unió Europea, tenen tot un arsenal legislatiu, tenen, tenim moltes lleis antidiscriminació... De fet, el cos legislatiu hi és, el que passa és que no s'utilitza, i no s'utilitza primer perquè no identifiquem que allò és un crim motivat per l'odi, i després perquè encara alguns, algunes forces polítiques es mouen tot aquest discurs eh, ambigu o no ambigu directament discriminador, no? sobretot quan s'apropen a eleccions. Mm -hmm. Des de Internacional heu exigit tant a la Unió Europea com als diferents partits eh, membres que facin alguna cosa, no? que canviïn el seu discurs polític, que registrin aquest tipus de violència... Sí, sí. Per començar s'han utilitzar tots aquests instruments legals que, que dèiem que, que, tenen, que tenen els països europeus i la mateixa Comissió Europea com a Unió Europea a la seva disposició per, per sancionar aquells estats que incompleixin un deure legal que han contret per formar part de la Unió Europea, que és lluitar contra la discriminació racial i fer-ho activament el primer passaria reunir o aplegar aquestes estadístiques adequades recollir informació d'aquest tipus de delictes no? nosaltres esmentàvem un exemple molt clar no? a França per exemple que és un país que combat força la discriminació tenen un registre de delictes comesos contra persones musulmanes o contra persones jueves, antisemitisme, però en canvi no tenen el mateix, el mateix registre per crims d'odi contra persones gitanes. No? Doncs, per exemple, ampliar aquest supòsit, aquest tercer supòsit, a persones gitanes. No? I, I finalment també acabar amb certes pràctiques, no? com per exemple a França amb, amb les expulsions no? de, de, de gitanos dels seus jocs de residència o, o, o, o fins i tot en altres països com a Eslovàquia, una cosa terrible que és la segregació a les aules, en l'educació, és a dir, els nens eslovacs, eh, si són d'etnia gitana o no, doncs van en classes diferents. Mm -hmm. Això, per exemple, també em sembla una, una qüestió avallant. No? Mm -hmm. mm. També hem de dir que a, des de la Unió Europea presenten certes reserves a l'hora de parlar d'aquest tema. Totalment, és, és el que estem dient. No? Uh -huh. és, és com no reconèixer un, un, un problema no? I, i, i que s'ha d'actuar d'una manera decisiva per, per tal de combatre la discriminació. En uh -huh. els principis i en la llei tot està molt bonic a la Unió Europea, és a dir, com ja deia, tot un, parlem de la paraula arsenal, és a dir, hi ha tot una, un seguit de lleis, normatives, directrius uh -huh. per combatre la discriminació, però a la pràctica això no està passant. Això no està passant i, i, i el que veiem és que en paral·lel sí que augmenten els incidents contra persones. Uh -huh. Sí que estan augmentant aquests... Fins i tot nosaltres ja hem, hem utilitzat la paraula pogrom, pogrom" no? que, és el, que és el que es feia a l'alemanya nazi, per qualificar alguns dels atacs que s'han patit, per exemple, en, alguns, en algunes poblacions de la República Txeca, on, on, on han atacat cases directament, han trencat vidres i han, i han assajat totalment a, a una comunitat gitana que vivia en, un, en una població al sud de la, al sud de la República Txeca. I casos també com els de França, en què no tenen accés a serveis bàsics com aigua o al sanejament, no? Sí, sí, sí. Aquest seria, seria un, un altre dels, dels casos que es preocupa, sobretot de les persones romanís a, a França, d'Ègitana a França, que són uns 20.000, que viuen normalment en assentaments informals, no, no en, viuen en campaments, i que moltes vegades, doncs, eh, quan s'instal·len en una zona, se'ls nega l'accés a aquests serveis bàsics eh, mínims, no? com, com l'aigua, el sanejament i que finalment acaba també amb un desallotjament forçós un desallotjament forçós és il·legal segons la normativa internacional, són aquells desallotjaments que es fan, per exemple, de nit eh, en els quals no s'ofereix una alternativa a la persona que es desallotja on, on fins i tot es vulnera el dret a l'educació o a l'atenció sanitària de nens, perquè pues, estem parlant de famílies sí. i, i bé, moltes vegades no ens doncs, pateixen també aquests atacs d'altres particulars Uh -huh. També aquest informe, a diferència dels que s'ha fet altres vegades a l'administració internacional, el que, no el que diu és que no estableix una jerarquia dels països que, que més castiga en aquest grup. No? Si sí, a nosaltres no ens agrada gaire establir rànquings, Eh, perquè entenem que els drets humans són universals i que si féssim un rànquing gairebé tots els països hi, hi sortirien, no? perquè tots els països presenten algun tipus de, de problema o abús als drets humans, però sí que ens hem volgut centrar en, en Grècia, França i en la República Txeca eh, per, per tocar una mica tots els àmbits de la Unió Europea, no? El, els països més de l'Europa de l'est, ja eh, parlem ara de la República Txeca, però podríem haver sortit casos de Romania, d'Hongria, de Slovàquia, com es mentava abans, però, però sí que l'Europa de l'Est és un focus important pel volum de població gitana que hi ha, que hi viuen en aquests països. Però després també tenim França, que és un país que, que es posa medalles, diguem, de, de lluitar contra la discriminació i que al, al final seria aquest exemple de molta llei, molta teoria i poca pràctica, no? I, i que acaba afectant. I després hem parlat d'un altre país en crisi, com és Grècia, on, on, on realment allà els atacs a particulars s'han multiplicat moltíssim, també per l'auge d'aquesta extrema dreta que representaria el partit alba d'aurada, que, que fa que això ja sigui un fenomen gairebé massiu no? i que ens preocupa mm. moltíssim. Perquè sabem com està el tema aquí a l'estat espanyol? Bé, a l'estat espanyol el primer problema que tenim és el, el que esmentava. No? Si bé, per exemple, a Catalunya tenim una fiscalia de delictes de l'odi que pot intentar treballar o identificar atacs a persones per motivació racial, és difícil tenir xifres exactes i estadístiques sobre quins atacs a particulars estan motivats per odi racial. I, per tant, no podem saber exactament si quan una persona de gitana és atacada o és perquè... Per, per qualsevol altra cosa o és simplement per un atac d'un de, de, de grup d'extrema dreta o per ideologia. Eh, L'abast no és tan greu com, com a la resta de països d'Europa per això que dèiem, no? Potser perquè políticament ni socialment no estan tan organitzats aquests grups d'extrema dreta, però és evident que també hi ha problemes amb, amb, amb els assentaments informals, també hi ha desagutjaments forçosos, aquí a la ciutat de Barcelona, al districte de Sant Martí, tenim importants assentaments eh, de persones que ells es defineixen com a galaico-portugueses, però són persones d'ètnia gitana, que provenen de la zona de Galícia, Portugal, que viuen de la ferralla, que viuen al voltant de la plaça de les Glòries i que han patit algun desotjament forçós per part de, de l'Ajuntament de Barcelona on no se'ls ha ofert alternatives. És a dir, el problema potser no es reprodueix a, a tan gran escala com en alguns països que hem detectat, però, però bé, també també en tenim algun cas, sí. Perquè de quanta gent estarí parlant dètnia gitana que viuen avui, actualment a Europa?: uh, A veure les dades ara exactament uh, no les tinc aquí davant, mm. no t'ho podria dir uh, a veure, deixa'm mirar oh, perquè tinc aquí els papers. Mm. Mm, no, no, tinc la, no tinc la xifra, no tinc la xifra, no te la puc dir, no te la puc dir perquè no la tinc a davant. Podria ser entre 10 i uns 12 milions, no?, de persones sí, més o menys sí, aquí. Si la teniu vosaltres, suposo que deu ser aquesta xifra. Nosaltres tenim alguna xifra per, per, per alguns dels països que hem parlat, no? A França mm -hmm. hauria uns 20.000, a Grècia hauria uns 350.000 i a la República Xeca ara mateix tampoc no tinc la, la, la xifra aquí davant. No? A més a més no. cal dir que no són xifres gaire exactes perquè tampoc hi ha uns cents i tampoc clar, es pot fer un estudi clar, gaire, sí. clar, clar. gaire que estudiu. Mm. No, cal dir que clar, aquest dia és important també, doncs, a part de la vostra denúncia, doncs, per ajudar a fer caure prejudicis. Sí, al final el que es tracta també és una qüestió que nosaltres ens agrada molt treballar, no? que és una de les potes també que treballa Amnistia Internacional, que seria tota la part de, de sensibilització eh, i educació en drets humans. No? Al final estem parlant d'atacs a persones simplement pel fet que, pel que són no? mm. I, i, i això és una discriminació és un cas claríssim de discriminació i de, de crims d'odi no? diríem. Mm -hmm. i per tant aquí hi ha tot un treball també de base, no? d'educació de treballar de ben petits i d'educació en drets humans no? i d'entendre que aquesta no és una qüestió menor que és una qüestió de drets humans precisament i que, i que bé, el que et preocupa sobretot és que va més, no que va a menys no? i per tant estaríem fracassant una mica els països europeus en tota aquesta qüestió més de, de sensibilització de, de, com dèieu abans, de trencar prejudicis de trencar estereotips i d'apropar-se també, de conèixer molt més d'escoltar de, de la veu també de les persones de De Gitana, perquè molts cops, eh, potser fins i tot nosaltres, no, parlem molt en nom d'ells i no mm. escoltem la seva veu o les seves organitzacions, que, que n'hi ha, i per tant aquí es tractaria de, de posar-hi tots una mica de la nostra part. Exacte, perquè, és... clar, sí. hi ha, també... No tots eh, els gitanos són persones que estan en la deliqüència i la droga, sinó que hi ha una gran quantitat que tenen formació, que s'han organitzat no, i possible. que lluiten. I que estan lluitant per una interrogació. De casos n'hi ha els que vulguis, és a dir, el, el que s'ha de trencar és aquest, és aquest tòpic, aquest estereotip. Eh, és, és cert que en alguns d'aquests països que està passant això va contra els col·lectius més empobrits de, de dins de la, dels col·lectius gitanos, no? que serien aquestes persones doncs, que viuen en acceptaments més informals, etc. Però, però això no és així, o a dir, aquí hi haurien casos per omplir un cabàs, no? I, i el que s'ha de trencar és aquesta imatge global o, o monolítica no, de, del, del poble gitano que no respon tampoc a cap, a cap, a cap eh, veritat no? ni, a, ni a cap fet demostrable. No? Uh -huh. Deixa'm dir que, clar i vaig tenir l'oportunitat per internet de veure un vídeo on eh, clar, està en castellà però subtitulat en anglès per fer una mica tasca arreu d'Europa on s'intenta a través de diferents persones trencar aquests prejudicis. Mm -hmm una miqueta, clar, no tots els gitanos eh, no tenen estudis, sí, ni sí, que són que artistes... Sí, sí, de, de, de, de tòpics en podrien sortir molt segur, uh -huh. si preguntéssim a molta gent que ens està escoltant, doncs també podrien sortir molts, no? Uh -huh. El que es tracta és de trencar aquests tòpics, i sobretot d'evitar que aquests tòpics alimentin tota aquesta espiral de, de discriminació i fins i tot de violència física que, que alguns exploten, no? Això és el, el, el, el més preocupant. mm uh -huh. El que és difícil d'entendre és que l'any 2014 eh, aquest aquests casos encara, encara es donin. Sí, i que vagin a més, però això ho heu dit abans, no? Vull dir, mm. al final en, en situacions de crisi com la que estem vivint, de, de convulsió mm. social com la que estem vivint eh, sol ser bastant recurrent tristament eh, atacar el més dèbil, no? o, o posar el focus en el més dèbil, i això és el que està passant, no? això un hem a Grècia clarament, amb l'auge la, de l'extrema dreta i els atacs a, no només a, a població gitana sinó a estrangers en general i, i ho estem veient també amb, amb, amb certes actituds eh, que veiem de discursos, no? sobretot quan s'apropen, com deiem a eleccions municipals, de culpar a la immigració de tots els mals o, o, o a persones diferents d'altres mals. No? I, aquest, I aquest és un, és un problema, és un, una situació que estem vivint ara per la mateixa situació de crisi que, que, viu, que viu la nostra societat. No? D'acord. Doncs, Dani Vileró, moltíssimes gràcies avui per aportar-nos aquesta informació, aquest tema, i que segurament doncs, serà doncs, eh, debatut entre els nostres oients perquè és un tema doncs, que està força d'actualitat. No? Sí, i preocupant, sobretot. Exacte, molt preocupant. Molt bé, doncs, Dani Vileró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres per parlar-ne. Gràcies. Adéu. Doncs hem de dir que Dani Vilaró és portaveu d'Amnistia Internacional i que avui, precisament, se celebra el Dia Internacional del Poble Gitano. I que té a veure això amb Sant Andreu? Doncs que si passeu per davant de l'Ajuntament de Districte, per l'Ajuntament de Sant Andreu, el que trobareu és penjar del balcó una bandera que posa Dia Internacional del Poble Gitano i és la bandera d'aquest doncs, col·lectiu. No? Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. Una nit la boira va arribar a la vall, soterrant les muntanyes i esglésies. Va ser quan de sobte del poble es va donar, no es podien veure com que el calor es feia insoportable i cap pudor podia fer-los nosa, es van traure els vestits Van així sentir-se molt més lliures que mai desitjant trobar-se uns als altres tot arreu brevava en de llibertat perquè l'amor omplia l'atmosfera i el camí també era la portera que reclamava fet una fera convidant als seus fills a poc a poc es va ajuntant les persones Que passa a la Trinitat Vlla i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Donc els alumnes de l'últim curs d'educació secundària obligatòria, la SO van ser avaluats el mes de febrer en competències bàsiques de llengües i matemàtiques. I Parlisament doncs, el que fem ara mateix és anar-nos en fins a el Centre d'Educació Secundària Obligatòria d'aquí de, de Trinitat Vella la el, a l'Institut Comas i Solà per parlar amb la seva directora, l'Olga Rodríguez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com han anat aquests resultats que s'esperaven amb tanta impaciència ja. Sí, sí, ja feia uns dies que havíem fet les proves, com tu dius, uh -huh. en competències bàsiques no, de, de les matèries de llengües, català, castellà, anglès i, i de matemàtiques. Uh -huh. Ja tenim els informes amb els alumnes, amb les famílies els donarem el seu informe individual properament i en quant als resultats bueno, estem satisfets A veure, estem, penso que, que estem fent una, tasca, una bona tasca la, la valoració que fem és positiva de, entre la promoció de l'any passat i aquestes noten algunes millories unes millores i i bé, la valoració és aquesta, no?, que realment és una eina que ens permet valorar d'una forma objectiva, externa al centre i confirmar d'alguna forma la, les valoracions internes, no?, les avaluacions internes que fem dels nostres alumnes. Uh -huh. El que sí que ens ha arribat els resultats i el que diu és que hi ha hagut una lleugera millora en català, castellà i matemàtiques, però l'anglès sembla que no acaba d'entrar. <sí> Bé, bueno, l'anglès, a veure, sabem que, que sembla que és l'assignatura pendent, però mica en mica les promocions es va notant que, que, bueno, que tenen al seu abast cada vegada més eines. Mm. Sí que és cert que, que tenen, sobretot, dificultats en el que és l'expressió escrita en anglès, mm. però la compressió oral també, bé, bueno, mica en mica va, va millorar mica en mica. mm -hmm. Doncs et la una companya Susana. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Cal dir que, a part d'aquests resultats, diguem, una mica desiguals, perquè si bé en català, en castellà i en matemàtiques han pujat eh, l'anglès, encara es confirma una mica, cal dir que, clar, eh, s'ha implantat justament aquest any un nou model. Per tant, encara no podem comparar gaire els resultats assolits aquest any amb altres de respecte a Europa perquè el model encara és nou. Sí, és cert. Aquest any hi ha hagut novetats en, en l'avaluació de la llengua anglesa, llavors la comparativa amb els anys anteriors pues, és una miqueta més difícil. No? Uh -huh. És cert que ara s'està valorant amb els mateixos ítems que es fan les altres dues llengües, no? el català i el castellà. És eh, en quant a, per exemple, l'expressió escrita, la comprensió lectora, la comprensió oral, o sigui, ha canviat una miqueta el mètode d'avaluació, per tant, la comparació pues, sempre, sempre és més difícil, és ser això també. Mm -hmm. Cal dir que aquest nou model d'avaluació d'anglès tindrà una vigència de 3 anys, per tant, en els propers 3 anys sí que podem comparar amb els resultats obtinguts aquest any. Sí, clar, a veure, de fet, per, poder, per fer una comparativa al llarg de, dels anys intervenen dos factors, no? Per una banda, les promocions, que són diferents, cada any, volguis que no, pues, sempre una promoció canvia una miqueta respecte de l'anterior I, i, i també pues, hem de, de tenir els mateixos criteris no? perquè la comparació pugui ser, pugui ser correcta, és cert. Uh -huh. Els vostres alumnes ja han rebut oficialment els seus resultats? No, els, hi donarem, no. els hi donarem aquest divendres a nostres alumnes de quart, junt amb les notes de l'avaluació, perquè ho puguin portar a casa i tenir... Doncs, és un informe que està molt bé, perquè de cada una de les quatre competències avaluades obtenen bueno, el nivell en el, que, en el que estan situats i complementa l'avaluació la, interna. No? Uh -huh. L'avaluació la, interna de centre... Estàs valorant els resultats, però també l'evolució d'aquest alumne al dia a dia. No? És una valoració continuada i això no deixa de ser una prova externa, eh, aliena al centre i llavors d'alguna forma totalment objectiva. I sobretot el que és important és, és que és una prova comuna en tots els centres de, de Catalunya, no? que es fa el mateix dia, en el mateix moment i, i llavors l'objectivitat doncs, està assegurada que estem contents és que, que, bueno, que, que d'alguna forma si, si analitzem els informes individuals dels nostres alumnes pues, responen bastant a, a lo que és l'avaluació interna que estem fent nosaltres. No? Exacte. Per, ser, per tant, el divendres quan revin les notes i també els resultats d'aquestes proves de competències bàsiques eh, tant els alumnes com els pares estaran força orgullosos i força contents Esperem dels resultats sí. aconseguits. Esperem que sí. Uh -huh. Cal dir que hi ha, a més de, de tots els alumnes que han, fet, que han passat aquestes proves de competències bàsiques, hi ha al voltant de 100-100 joves eh, a nivell de Catalunya, que com a mesura de protesta no van fer aquests exàmens, per tant, es troben en el perill de repetir. No sé si en, en el vostre institut hi ha algun cas... No, en el nostre no. centre van fer, van fer la prova a tots els nostres alumnes Eh, que, que podien fer-la. A veure, sempre hi ha algun cas d'algun alumne nou vingut que, mm -hmm. que està acabat d'incorporar en el sistema educatiu i, per tant, queda l'accent de fer aquesta prova perquè està encara in integrant-se, no? Mm -hmm. però, però la resta d'alumnes, tots, tots la van fer. Mm -hmm. Per tant, clar... Eh... No és una prova, també volia aclarir que tampoc no és una prova per passar curs, és una prova per tenir coneixement del nivell en què s'està, però no hi no és no és la prova per, per obtenir o no el, el graduat. No? Uh -huh. Però clar, des de la, la, la Conselleria d'Educació es va advertir els diferents alumnes que van, eh, bueno, es van negar a fer aquesta prova de competències bàsiques com el mecanisme de protesta que si no les feien doncs, no podran passar de curs i no podran cursar a batxillerat. Bueno, bé, ja et comento que en el nostre centre no, no s'ha mm -hmm. donat cap cas de, de cap alumne que, que no fes la prova per, com a mostra de, de protesta. Mostra de protesta. Ni... Mm -hmm. Mm -hmm. El que també tenim aquí sobre la taula és que la consellera va anunciar doncs, l'intent d'oferir un total de 3.000 places als docents per tal que reforcin els seus coneixements i millorin el, el nivell d'anglès. No? Bueno, ja fa un temps que hi ha plans per intentar que, que els docents millorem el nostre nivell d'anglès uh -huh. i, i bueno, és cert que hi ha molts, molts professors que estan fent cursos per millorar i obtenir pues, la, la certificació oficial no? i poder uh -huh. fer alguna matèria també, almenys parcialment, en, en, en llengua anglesa, com a llengua vehicular. Vale. Doncs Olga, aplaudim que el, el centre Comas i Solà doncs, hagi aconseguit aquests resultats. I, I sobretot moltes felicitats Exacte. tant als alumnes com, com al la... professorat i als pares que alguna cosa tindran a veure amb els bons resultats assolits. I tant. Molt bé. Molt bé. Doncs ens retrobem en un altre moment. Que molt vegi, bé, moltes molt gràcies. Vinga, bon dia. Adiós. Molt bé, doncs ara ja estem agafant la recta final del nostre programa d'avui, però no volem acabar el programa d'avui sense tenir doncs, un punt eh, per conèixer algunes de les entitats que, que viuen i que resideixen als nostres barris. Fem una pausa i tornem. El perill el que em vent ment, el que pot ser dolent, t'has de treure totes les pors. Si has caigut en un cau i ara et toca sortir, demana l'ajuda a crits. No, no facis per mi, són els que han de venir, són aquí per viure la pau.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 Doncs ara ens n'anem cap al, SAT, cap, al SAT, cap al Sant Andreu Teatre, perquè una de les companyies residents, eh, com és la Tomas Nundens, us ofereix tallers per professionals i no professionals. I és per aquest motiu que eh, hem contactat avui amb la Sara, que és la, diguem, la secretaria del Tomas Nundens, perquè ens expliqui una mica doncs, què és el que ja ha preparat per aquesta Setmana Santa, oi? Hola, Hola bons, dies. bons dies. Eh, espero que me oigáis bien porque estoy en la calle sí, sí. Eh, Pero bueno, si me oís bien es estupendo Pues sí, yo trabajo con Tomás y él nos puede atender aunque le hubiera encantado La semana que viene como previa al Festival Danzat sí. eh, Al ser compañía residente en el teatro Hemos preparado una serie de talleres que van a estar dirigidos Por un lado a profesionales, a gente que ya tiene experiencia, que son bailarines y demás Y otros dirigidos a gente que no tiene ninguna experiencia con la danza, pero que está interesado, que tiene un cuerpo como herramienta que puede utilizar y vamos el Tomás va a poner al servicio de esta gente toda su experiencia pedagógica y con otros grupos eh, de gente no iniciada no con el que ha trabajado para, bueno, pues para para trabajar juntos, pasarlo bien y aprender sobre danza, movimiento y sobre todo para pasar un buen rato. Precisamente en el Espacio Danzat que se que hay en el andreu Teatra, pues lo que quiere es dar un poco de empuje a lo que es la, la danza, ¿no? Sí, claro, el SAT lo tiene muy presente. Uh -huh. Es uno de los pocos teatros en Barcelona que tiene una presencia destacada de danza aparte de acogernos a nosotros como compañía residente eh, y sí, es una manera este taller para los profesionales es, yo creo que a todo el mundo nos gusta bailar no porque de hecho es lo que hacemos siempre cuando estamos contentos, cuando celebramos algo eh, pero nunca nos hemos planteado pues igual eh, dejarnos dirigir o dejarnos llevar por un coreógrafo y sacarle algún rendimiento más a nuestras posibilidades corporales entonces este taller lo que quiere es que la gente se acerque a la lanza desde otro punto de vista sí. desde el punto de vista eh, del que del que baila, del que se sube al escenario uh -huh. Por ejemplo estos estos talleres se llevarán a cabo entre el 14 y el 17 de abril serán ¿Sí? cuatro días ¿Sí? eh, ¿Qué se podrán encontrar? exacto ¿Perdona? ¿Qué se podrán encontrar? Sí. sí Los talleres bueno, para pues profesionales, que... ¿en qué consistirán? Y los talleres para los sí. no profesionales no. que encontrarán? Bueno, pues mira, los talleres para profesionales, eh, como partimos de gente que ya tiene una experiencia, ya tiene recursos, tiene una formación, eh, el Tomás lo que hace es coger la, el repertorio de la compañía y trabajar sobre esto, pues trabajar dúos, tríos, cuartetos, una serie de composiciones coreográficas para que estos profesionales puedan... Eh, ...adentrarse en el lenguaje de tomás Nunn y de la compañía... ...esto va a ser de lunes a jueves entre las tres y media... ...y las seis y media... ...y de lunes a jueves entre las siete y media y las nueve... ...un poquito menos de rato porque... Eh, ...para la gente que no está acostumbrada... Eh, ...se encargará de esta gente que no está eh, acostumbrada... ...a trabajar con su cuerpo pero él... ...que también hace talleres para niños o para gente que, como os comentaba, no, no tiene todos esos recursos corporales en, interiorizados, pues entonces a través de diferentes técnicas eh, se trabajará primero el autoconocimiento del cuerpo como herramienta y luego pues, se trabajarán también unas frases coreográficas eh, para hacer conjuntamente entre toda la gente que se apunte y, bueno, y expresar cosas a través de, del lenguaje del movimiento. Uh -huh. espero haberme explicado sí, sí, sí, esto quiere decir que los profesionales uh, tendrá pueden tener la posibilidad de entrar dentro de la compañía o no no, no, no, no. Eh, eh, lo que pasa que en el mundo profesional de la danza, bueno, pues los bailarines siempre buscan enriquecerse con el lenguaje de otros, ¿no? Es como si tú aspiras a ser escritor y uh -huh. pues lo que tienes que hacer es leer muchos libros. Uh -huh. Pues aquí es lo mismo, un bailarín se forma con diferentes técnicas, tiene una formación reglada... Eh, uh -huh. trabaja con unos profesores o con otros, pero siempre aspira a estar en contacto con otros bailarines y con otros creadores que ayudan a enriquecer su lenguaje y su conocimiento de, de, del uso del cuerpo y de la y de la danza. Uh -huh. Uh -huh. A eh, los que estén interesados en participar o en inscribirse a uno de estos talleres, tanto si son profesionales como si no, tienen que enviar un correo electrónico a la dirección admin.com sat-teatra.cat ¿Y hasta qué fecha tienen de inscripción? Descripción? Bueno, pues mira, como esto empieza el lunes por la tarde, vamos a ser flexibles y vamos a dejar que sea hasta el lunes por la mañana. Eh, tenemos todavía algunas plazas libres, entonces no va a haber ningún problema para aquellos que se animen a última hora. Eh, hay un grupo ya bastante majo por la mañana y un grupo también bastante... Eh, ...bueno, para la tarde... ...pero todavía hay sitio para más gente... ...nosotros nos animamos a, a, que se, a que se apunten... ...sobre todo a los no profesionales... ...por entendernos... ...que eh, se, son experiencias que se están haciendo recientemente... ...de, de abrir la, la danza en un escenario... ...a gente que no que nunca ha bailado... Y, ...y bueno, y la gente se lo pasa realmente muy bien... ...es una manera muy divertida de, de, de acercarse a la danza... Y entonces les animamos, porque seguro que no se arrepienten, seguro que lo van a pasar muy bien. ¿Seguro? Además, ¿estos talleres son gratuitos? o hay que No. no. Ah, tienen un precio, eh, que es el de profesionales, son 100 euros. Tienes uh -huh. si eh, miembro de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, tienes un descuento. Y el taller para no profesionales es un poquito más barato, tiene uh -huh. un precio de 90 euros. Bueno, por cuatro días. Uh -huh. Está. Sí, sí. Sí, la verdad es que hemos ajustado mucho porque queremos que la gente venga. Y aparte, también, como decíamos, este precalentamiento antes del Festival Dansat, que será la semana siguiente, se van a ofrecer eh, espectáculos de danza maravillosos. Y eh, queremos contribuir a crear también ese ambiente festivo de danza, de festival, de, de disfrute. ¿Y podremos ver a Thomas Nun Dance en, en directo cuando en el Spaidansat? Eh, no en estas fechas, no es en este festival, porque este festival precisamente el objetivo que tiene es abrir el teatro a compañías de fuera. Nosotros sí. al ser residente pues tenemos la ventaja de que tenemos más oportunidades para bailar en el, en el teatro. Así que no, no en esta vez no, La próxima vez que estaremos será en noviembre, ya os avisaremos con tiempo para que vengáis todos. No, muy bien, pues Sara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperemos que estos cursos pues que tengan sus resultados positivos. Pues a Venga, Hasta Adiós, Adiós. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament cap a conèixer quines són les activitats, quins són els actes que tenim ja aquí preparats per comentar-vos dins la nostra habitual agenda. I si ara us parlàvem del Sant Andreu Teatre, un altre important teatre que hi ha a Sant Andreu, en concret al barri de la Sagrera, és la Nau Ivanov, que us ofereix la representació de l'obra Llira. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà a partir de demà la representació de Llira. Una cambrera japonesa que balla flamenc, una actriu estrangera que aprèn idiomes amb l'ajuda d'un radiocasset, un músic ambulant, un canteó tancat que vol triomfar, tots vigilats per veu per, per una veu on-off, mecànica i distant. Tots interpreten a si mateixos a la recerca de millors oportunitats captats per un moment amagatzemats a la rebotiga d'una sala de banquets esperant instruccions per realitzar els seus serveis. Allà doncs, lluitaran contra la realitat i transformaran l'espai per reconstruir els seus records. Les darsenes, les presons, els cafès, les cantonades, els borders, la més ampla del món, són les fronteres originals de l'un fard, un llenguatge bastant i críptic arma i artefacte dels malfactors que a principi del segle XX van ajudar a construir la història popular de Buenos Aires. Doncs aquesta obra que veureu a la novel·la no diu llira i llirà precisament Precisament deriva del verb italià girare, girar, fer la volta, en l'argot porteny un giro és una prostituta. Així s'anomenava aquestes dones que per esquivar la policia s'allunyaven del seu lloc, d'ambulant sense destí, més, tornant més tard a la mateixa cantonada. L'expressió hacer un giro o girar descriu avui dia no només la sort de les prostitutes sinó de qualsevol individu que envolta allunyant-se un punt de partida al qual sol tornar. Gira és una composició de fragments de vides errants, una recerca personal per construir la propi identitat en un món complex i aparentment inaccessible. La durada d'aquest espectacle és de 70 minuts, és un espectacle en català, en castellà, anglès, japonès i canada. El preu d'entrada de és a 12 euros, però si sou amics de la neu Ivanov teniu un descompte del 50% i podeu la, comprar les entrades fins una hora abans de taquilla. Les espectacles són les sessions són dijous a dissabte a les 9 de nit i diumenge a a les 7 de la tarda. I ara ens acostem a la Fabra i Coats perquè us ofereix col·lectivacions. La Fabricots, fabricada a Creació, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 14 de maig Col·lectiva Accions, des de l'apropiació i la multipropietat cultural, la presentació del projecte educatiu d'ullaterra per 14 alumnes des de la Llotja, eh, durant les fases d'investigació, producció i exposició dels sis projectes finals. És una activitat organitzada per es de Llotja de Sant Andreu al carrer Paramanyanet número 40. Ja ara ens acostem al Centre Cultural Can Fabra, que us convida a l'exposició Prohibido fijar carteles, Cuba 1959-2012. Al Centre Cultural en Can Fabra, al carrer del segre número 24, s'ofereix l'exposició de fotografies Prohibido fijar carteles, Cuba 1959-2012, Noelia Gómez. Doncs mentre l'any 1959 Europa consolidava normatives urbanístiques sobre l'ús de l'espai públic, al revolucionari Fidel Castro popularitzava el missatge de la revolució tot animant tothom oficialment i popular a escampar-lo pels carrers de tot Cuba. Aquest recull de fotografies de lemes de la revolució és una síntesi de 3.000 arxius recollits en 15.000 quilòmetres de l'any 2012. Per tant, us recomanem que aneu al Centre Cultural Can Fabra que us convida a aquesta exposició. Prevido fijar carteles Cuba 1959-2012. I d'altres informacions, doncs ara ens porten a parlar de l'Espai Jove Garcilaso que us convida a participar en una piulada per Sant Jordi. L'Espai Jove Artilassus convida a participar en una piolada per Sant Jordi, consistent en un concurs de microrelats que es poden realitzar fins al 22 d'abril. La piola dels microrelats ha de contenir el hashtag eh, Almadilla piolada per Sant Jordi i envia el relat i les dades personals al correu intercanviador arroba espaijovegarcilaso.org Aquest concurs és per a joves d'entre 12 i 35 anys, el tema és lliure i cal dir que els microrelats han de ser de 140 caràcters, però tant han de ser en català o en castellà. El lliurament dels premis es portarà el temps el 23 d'abril a la tarda. Ja sabeu, piuleu tant com vulgueu. I tornem a la Fabra Coats perquè aculli dos fugides La ficció com a rigor La Fabra i Coats, centre d'art contemporani al carrer del C de Sant Adrià, número 20 us ofereix aquests dies i fins al 18 de maig dos fugides La ficció com a rigor I com ja sabeu, dos fugides La ficció com a rigor és el segon capítol del text Principis de i al programa d'exposicions i activitats de Fabra i centre d'art contemporani de Barcelona per la temporada 2013-2014 Nosaltres que aquí, donem les gràcies al Francisco Miguel i a l'absorçant a Susana Ávila i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu. Una molt bona tarda, adeu-seu.